Як ти до цього дійшла? Чи не завдяки феншуй? Трохи спантеличена його реакцією, Уляна не здавалась, ти знайшов у інтернеті, як змайструвати ту бомбу, так? А потім прикріпів її до машини. Ти підозрюєш мене лише тому, що я пропонував його підірвати? Ну ти й крейзі. Пашко вражено розсміявся, наче не вірив, що вона на таке здатна. Нащо це мені? Задля тебе я був готовий, але мені це нащо? Уляна не знала відповіді. Тепер вона навіть не могла пояснити, чому визнала його вбивцею, через ту розмову про саморобну бомбу чи після натяків Кременя на пашкову небезпечність. У всякому разі вбити Костаняна на його місці міг би і тільки хворий. Тепер це не викликало сумнівів. Напевне, то в неї був шок. Машина вибухнула зовсім поряд, усього за кілька метрів. Залишалось єдине запитання, і вона поцікавилась. «А що ти там робив?» Чого ти поїхав до Флорентини? Я чекав на Олену. Ми домовились. Телефонний дзвінок не дав йому договорити, і Уляна автоматично зняла слухавку. Алло? Привіт, весело обізвався Володя. Як ви після вчорашнього? Нормально? Начебто. Чуєш, а я тут часу не гаяв. Зустрівся з деким, розпитався. Коротше, я зараз під твоїм будинком. Можеш вийти? Буквально на п'ять хвилин. Не знаю. Вона з радістю втекла б від в'язкої обтяжливої розмови, яка гнітила відповідальністю за кожне сказане слово. Але знала, що ця втеча потягне за собою неприємні наслідки. Просто я дзвонив Миколі з Мариною. Їх обох немає, а мені треба з кимось порадитись стосовно жовтяка. Гаразд. Зачекай хвилин десять. Уляна призначила зустріч у тій самій розливайці в супермаркоті, де колись натрапила на Марину і, старанно уникаючи павлового погляду, Шмигнула до сумки, збираючись передігнутися. Вона вибрала, мов, у гарячці, светра і ухопила косметичку. Аж раптом вибухнув новий скандал. «Ти казала про стосунки без обіцянок, але не зауважила, що зазвичай нічого не обіцяєш, кільком одночасно. Володя, мій друг» і був ним задовго до того як ми познайомились ага по цьому кексу за кілометр видно який це друг. пашко скреготав від люті зубами повільно нахиляючись уперед ніби збирався на неї кинутись тієї миті він найменше виглядав прибитим тьмяним хлопчиком так само як і просунутим молодиком із цікавою професією, почувши про яку дівчата в захваті розкривали роти. Зненацька Уляна і собі спалахнула, чого вона мала виструнчуватись перед ним, з розумінням ставлячись до його застарілих комплексів і власницьких інстинктів, тому що він приютив її, чи тому, що зберігав її таємниці, але це вже тхнуло шантажем і цілком розв'язувало їй руки. А тепер, Пашку, послухай мене. Ніхто не вказуватиме мені, що робити, з ким зустрічатись і як оцінювати друзів. Те, про що ти дізнався від Тоні, не надає тобі права Маніпулювати мною. І якщо ти гадаєш, що отримав наді мною владу, то вона химерна. Уляна стиснула кулаки, встромивши нігті в долоні, а тоді отямилась і поглянула на все збоку, жахливе з'ясування стосунків між коханцями, поривання щось доводити вщухли. Так, досить. Нам треба заспокоїтись. Шуруй до свого кекса з понтами, геніями економіки. Він тебе заспокоїть. У нас зустріч по справі. Її знову охопила жалість, і вона жбурнула найкращий светр назад до сумки. Нема чого виряджатись. Щоб допомогти Марині. Правильно казала Тоня, в тебе немає серця. Тоня? У запалі сварки вона геть утратила скорботне відчуття. Тонька мене з малку ненавиділа. Тоня любила тебе, Пашконаче наче плюнув у неї тими словами. Навіть надміру, як для такої бездушної істоти. Після кожної дози тільки і мови було що про тебе». В кінець заплутавшись, Уляна повагом шурхнула до ванної, бо за тих обставин перевдягатись при Павлі виглядало недоречним, майже непристойним. І там, вже підфарбовуючи губи, почула, як нещадно гупнули двері. Змушувати людину піти з власної оселі було не в її стилі, однак вона полегшено зітхнула. Єдина думка пульсувала в її, може і справді, завше холодному мозку, чи була хоч краплина правди в його словах. Адже якщо затоненими одвічними нападками, брутальним глумом і зарозумілістю ховалася Викривлена ревнощами та конкуренцією, справжня сестринська любов, Уляна могла щось для неї зробити, була спроможною не допустити її загибелі. Зачиняючи квартиру і збігаючи сходами на двір, вона з гіркотою визнавала, що всі ті книги, що замінювали їй друзів, не давали відповідей на найголовніше питання і не підказували, як жити далі. Так, вони сумлінно служили їй, але теорія без практики була мертвою, і Уляна не могла оцінити те, що відбувалося.